Vanuli ba, gaitenda goizuntan. Eta what one of you untsa? Yo ariko. Kantan ai gaitiz jara. Ah, ber ah, eta hartan, eh? Eta ikusi zuni la beste maskada Eta bai bai urte ta urte maskada so guten, oi, <laughs> oi piu eta bai uh, serzene bai, ankanazena ta zer? E nuz sobe estadanitsan. Nik Eta lehena ikusi zuni? Ba, prefosto. Eta eta abantxu horregon. Nahasia mniota eta vam. Afitzu! Justo así, askan hama hamaskaleta ko anecdota va dio isto un baita necha nesta katsa. Ezgeraje gente, ezgeraju gente de chez déjà. Ana. Anecdota hamiena e gündela giciko. Eto ves. Gas ses. Oh, Sou ja estrejaike? Oh buhameba. Zetako, shuber ache uh, geotisian beskan. Bai, mespanwai, testisigu eta laranyen. Eta kompotizela. Buhameba. Grandissu, <tus> bigixel eskapi tebach <tus> sitila charti. Petit yupin bigixel eskapi Bensas, mesier. Hei, Alen, tampaine. Agari eskiak emani, kainela betigasti. Oatri sare mani, habi dira egitei. He gaitzireko baskada egiten. Bai, esparlikua, esparlikua, hama bi urte. Segin hin? Bitcho, wennin besteik egitena Eta orbil, uh, aukzenko baxkada ena haxaxa haikitsiak uh, ah, Ideia hannitzen maiten, aztoke uh, ideia horri uh, ikusten eta... ...mena bon, heki ikustenti untsa. Uh, untsa gaitendek. Nuri gantzen zientako denboa hartan. Ah, Etxapru, kovid istoya hoi. <laughs> Deja, zidari untsa zen. Uh, Familletan, uh, erikar, uh, aldotan gaiten eta... Wenn die Feuer und mindestens <lacht> ein Stقت baut, dann kommt die himmende Es gibt so lange我的 Hinerei, und sie wird da doch etwas fundraising lifted! Ist sie so noch rein Natanz? Die gehen hier vom Mund ab! Schmarkets und dieprobleme currency! Machen Sie es! Aicinikwek paveshten dien alchorohia, Ondokurek tintazen ben manian haria, Benavet hivazen barko koplasa. Suam <laughs> pildegira barko xe eria, maska, naia orizapenede a nene diosia bi vaga stia ge Gosa tu prefonche tastu su galtegite iké. Sentako? Gazteia bildu beita, segi tubeitu eta mento esinago gofuk iganbeitu tugu. Justo ki le helmashkada sunin hax? Es ni bige kena nisfun eta presiatu dit lehena besala. Haitsiné konser sinens? Aisiné kon le ginis une eta saharekin yaunchik gosa tu eta li huntan nin une eta gosa tu halé gastekin yaunch tx, yaunchti. bailet? Baylet, Baylet, tout le monde qui s'est, sougay du grand maître. Mais tout le monde qui s'est, qui soy Baylet, le petit Baylet. Est-ce que drindemi na bande commencer. Marcarote, bisin badboy s'y tient mais tu, la bique, la force de gostar c'est ni. Et ta bien ne je court-chu que tu Ahor ah, bai! Ahor bai! Beste beharre ez duk xogea gaitz! Pentsatzenet gaitzago dela... Gaitzago dela bihar nez ez yushka emaiti... Ez beita bate beh izkuntsa, baina ikashi... Beste linguazik bezalako hori... Goeibidazia hasi geni... hasi nahi... Amati kuyo megoite! Goeibidazia hasi geni... Nia ritzia zhuiteku ideha eku. Lena kajoegile izzeen armona kobideen shohohanni eta esherba tatzaman minin. Oh, parka! Ilun, bortin lula eggan zrek lehen gai hoi. Shoh, ez da shkegi es? Es? Lena sea izziya heu C'est il avait tes occupations à si Esker ikanit, huna txinik, jentelibatu ztigie gu remuzak kio milio horoten txalgei dela. Eta gu gu egaztik ez inalozatu. Horein, esker ikanit, eta goatzan manifestatzea. Hau helbe! Hau helbe! Hau helbe! Kuskal, BAKIA! <y> <risa> Aliyah, Makia, Ishaliyah, Makia. Toko satu hisa mashkadani giten. Eh, vai sigari? Sentako. E, ki piti ki ikushinze shukiten siyu mashkalak? Negios, eta. E, tipiti gnaitu gu mashkalakin. Odis go sentako mashkalaba ten gitia, odina. Eta horse mai tatsu du kauxtani Eh ouais, ça va être be, berry guintaco. Euh uidana ola une que ça berrybat covid ingati que ils ont gain de sûr une. J'ai stocké uidanigiti à nou la vicissitudecier. Et mais on susine. Aropen piren. <laughs> mais naume je teinte maite que une une bon le guintaco, une châssis merveille. Parcoché coupe usten tugu. Nik baskara eta bean nai zalen analisia eginen bait eta gure eta herati koreitzen ba gustatsu ideia ba cigari c'est un habit tu dissi et ben bon oro ba il vous amenez étage qui à camiat tu dissi et eta pour qui camiat tu Et un jouat bechitif ouo at y a chové à pena trifati be har lesala des gars qui fail si arriver si dès chové à penalty fini vite et ça ça acheté on d'arrecar meuagotique déjà gastella etr qui est mandici et voilà ni la queti sans monsieur Nen buei dara ikidanet eta gaisa hanic basizian eraiteko eta danzai eki sigari honen geaski eta plazer handibat egun, hey, liba bakkoxe? Seba itatu disu, uh, bepedi kiak sigari untsa, eta bedanzaak becibesala eta bai sigari ringa gari, hanic gozatu. Ah, bai sigari untsa Se va itat bizi sima ska dan. Ai pato ni gindisi en sea, fui bai hu oi cosedi, buia ik arrezagut ditan, e mi pieza bat en el haban, tako, y sigue ha de agradato cita, si era un chosese. Si agaitsiti pu? Eh, bene, un chado si, si garri un tuchi de ibolisie, hola hola man de ser na china. Que ese paquete ya no se dice? bai. Voilà. C'est c'est moi qui t'aduis dimanche là. On est en général les Bai. Bai, bai. bai. Et egiten desi hani guztia hora. Ah, Plaisir egiten ditazu doineke ni laketizaneus. Voilà. Bai, j'irai quitte dessus, tu Memento gochohan i chigan, eh. Bai. <laughs> Au eh? plazer hanitxarki dugula, eta espan txadugu, siet gwekin gossatu zitelea. Eta esginela deujeta heptuko esbalitzi san hebenko zumbaiten lagungua. Ordin, nahi guntuke esker tu maskarakubi zarchu yamailik, danza jakaj le platzane, shonu emaile, ahaitu dendai, apaide eskentzale, pedikudaz leheriko e txia, hox, gwekin pasentzi eiken اس کے <laughs>